Аналіз літописних згадок дозволяє розташувати їх у районі сучасної Львівської площі. Згодом вони отримали назву «Львівських». Своєю давньою назвою ворота зобов'язані єврейському кварталу або вулиці, які містилися поблизу них. З приводу того, ким і коли були зведені укріплення міста Ярослава, Принципових розходжень серед дослідників до останнього часу не було. Звичайно ж, Ярослава. Про це однозначно говорить літопис. Це засвідчує знамените слово митрополита Іларіона. Звертаючись до Ярослава, він порівнює збудовану кріпость з вінцем і славний град твой Київ величеством, яка він цем обложив. Проте недавно цей хрестоматійний висновок був підважений Нікітенко покладаючись на свідчення Еймондової саги, згідно з якими перед битвою з печенігами Еймонд наказав поставити на стінах міста зрубані дерева, щоб завадити нападникам обстрілювати захисників, а також викопати великий рів і заповнити його водою, дослідниця прийшла до несподіваного висновку, що до 1017 року земляний вал довкола майбутнього міста Ярослава був уже зведений. Оскільки за один рік князювання в Києві Ярослава зробити цього було неможливо, цілком зрозуміло, що спорудження валу слід віднести до часів Володимира. Це твердження засноване на сумнівній інтерпретації не зовсім чітких повідомлень саги, підтверджених ще сумнівнішим свідченням польського хроніста початку 12 століття Гала Аноніма, котрий переніс подробиці походу на Київ Болеслава Сміливого 1069 рік на Болеслава Хороброго 1018 рік, набуло в очах дослідниці сили незаперечного історичного факту. Слід відзначити, що підтвердити цей висновок абсолютно нічим. У Сазі про Еймонда справді йдеться про битву з печенігами 1017 року. Але немає і натяку на те, що оборона Києва була організована по периметру недобудованої кріпості. Коли б у Києві не було стін довкола міста Володимира, подібне припущення ще мало б якийсь сенс, але ж ми знаємо, що ідея Ярослава Київ мав потужні, як на той час, укріплення. До того ж термін «стіни» мав означати не просто земляні вали, але дерев'яні заборола. Саме на них і вийшли за наказом Еймунда київські жінки – вбрані в коштовній одежі, щоб спровокувати печенігів негайно напасти на місто. Що стосується дерев, які Еймунд начебто поставив на стінах, повернувши їх гілками від міста, щоб не можна було стріляти в його оборонців знизу вгору, то якщо це взагалі не казка, поставити їх можна було б як на земляному валу, так і на дерев'яній стіні. З погляду військової стратегії організація оборони міста вздовж недобудованих укріплень за наявності міцної кріпості виглядає щонайменше нераціонально. Згідно з повістю минулих літ, битва Ярослава з печенігами відбулася перед містом на місці, де же стоїть нині святая Софія, Метрополія русская. Бєба тогда поле в Нєграда. Беручи до уваги, що тут йдеться саме про битву 1017 року, навряд чи варто нехтувати вказівкою Елітописця, що відбулася вона там, де згодом була зведена Софія. Розкопки, здійснені в межах міста Ярослава, показують, що територія ця обживалася киянами перед тим, як була зведена нова кріпость, але міської регулярної забудови тут у 2017 році ще не було.